Kapitola 10. Potom pak vyvolil pán i jiných 70 a poslal je podvou před tváří svou do každého města i místa, kamž měl sám přijít. A pravil jim, žeň zajisté je z ale dělníků málo, protože proste pána žně, ať vybudí dělníky na žení svou. Jdětež, a já posílám vás jako berany mezi vlky. Nenoste špitlík ani mošny, ani obuvi a žádného na cestě nepozdravujte. A do kterého školy domu vejdete nejprve chcete, pokoj tomuto domu. A bude-li tu syn pokoje, odpočineť na něm pokoj váš, pakli nic k vám se navrátí. A v témž domu ostaňte, jdou se a pijíce, což u nich jest, nebo hoden je zdělník mzdy své. Nechoďtež z domu do domu, ale do kterého školy města vešli byste a přijali by vás, jestte, což před vás předloží. A uzdravujte nemocné, kteříž by v něm byli, a rcete jim, přiblížiloť se k vám království boží. A do kterého školy města vešli byste a nepřijali by vás, výjdouce na ulice jeho rcetež. Také i ten prach, který se přichytil nás z města vašeho, vyrážíme na vás. Ale však to vězte, že se je přiblížilo k vám království boží. Pravím zajiste vám, že Sodom s kým v oden den lehčej bude než tomu městu. Běda tobě, korozajím, běda tobě, Betsaido. Nebo kdyby v Týru a v Sidonu činění byli divové ti, kteří z vás činění jsou, dávno by v žíní a v popele sedíce pokání činili. Ale proto Týru a Sidonu lehčej bude na soudu nežli vám. A ty, Kafarnaum, které si až do nebe zvýšeno, až do pekla sníženo budeš, Kdož vás slyší, mne slyší, a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá, kdož pak mnou pohrdá, pohrdá tím, kdož mne poslal. Potom navrátilo se s radostí těch sedmdesáté škouce. Pane, také i ďáblové se nám podávají ve jménu tvém. I řekl jim, viděl jsem Satana jako blesk padajícího z nebe, a i dávám vám moc šlapati na hady a na štíry, i na všelikou moc nepřítele a nic vám neuškodí. A však z toho se neradujte, že se vám podávají duchové, ale raději se radujte, že jména vaše napsána jsou v nebesích. Tu hodinu rozveselil se v duchu Ježíš a řekl, chválím tě, otče, pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a opatrnými a zjevil si je nemluvňátkům. Ovšem, otče, nebo se tak líbilo před tebou. Všechny věci dány jsou mi od otce mého a žádný neví, kdo by byl syn, jediné otec a kdo by byl otec jediné syn, a komuž bych chtěl syn zjeviti. A obrátí se k a ovzvláštně řekl, blahoslavené oči, kteréž vidí, co vy vidíte, nebo pravím vám, že mnozí prorocí králové chtěli viděti, což vy vidíte, ale neviděli, a slyšeti, což vyslyšíte, ale neslyšeli. A aj jeden zákonník stal pokouše ho jeho ařka. mistře, co číně život věčný dědičně obdržím? A on řekl jemu, zákoně, co je stáno, která čteš. A on odpověděl, řekl, Milovat ti budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého a ze vší duše své a ze vší síly své i ze vše myslí své a bližního svého jako sebe samého. I řekl mu, právě jsi odpověděl, to čin a živ budeš. On pak chtěl se sám ospravedlnit i dí Ježíšovi. A kdo jest můj bližní. I odpověděl: Ježíš řekl, Člověk jeden šel z Jeruzaléma do Jericha i upadl mezi rotry. Tež obloupil vše jej a vše odešli, odpolu živého nechavše. I přihodilo se, že kněz jeden šel už cestou a uzřev jej pominul. Tež i levíta přišel až k tomu místu a uzřev jej pominul. Samaritán pak jeden cestou se ubíraje, přišel až k němu a uzřev jej milosrdenstvím hnut jes. A přistoupiv uvázal rány jeho naliv oleje a vína a vložil jej na hova do své, vedl do hospody a péči o něj měl. Druhého pak dne od jíti maje, vyňaz dva peníze dal hospodáři a řekl jemu, měj o něj péči a cožkoliv na to vynaložíš, já když se vrátím zaplatím tobě. Kdo tedy z těch tří zdá se tobě bližním býti tomu, kterýž upadl mezi lotry? A on řekl, ten, kterýž prokázal milostrdenství nad ním. I řekl mu Ježíš, jdi i ty učiň tež. I stalo se, když šli, že on všel do jednoho městečka. Žena pak jedna jménem Marta přijela jej do domu svého. A tam měla sestru jménem Marie, která seděci u noh Ježíšových poslouchala slova jeho. Ale Marta pečlivá byla při mnohé službě, kteráž přistoupivši řekla, pane, nemáš když o to péče, že sestra má nechala mne Samé sloužití, Protože er, rci, ať mi pomůže. A odpovědě řekl jí Ježíš. Marta Marta, pečliváj si a rmoutíš se při mnohých věcech. Ale jednoho je spotřebí. Mária dobrou stránku vyvolila, kteráž nebude odjata od ní.